Одначе Володько сорому послухався. Ніякого і так обличчя горить. Він ніби не розуміє, знизує плеченятами і відступає назад. Він ще не оправився від тісних дядьківських обіймів. «Не точись, впадеш», – зауважує спокійний другий дядько. «Бери, дурний, коли дають», – каже третій. Дядько Павло немило здивувався, коли прийшлося пиріжка назад до кошля ховати. І при цьому почав. То, знаєте, мовляв, покійний мій тесть, царство йому небесне. Бувають такі діти. Але Володько вже втік. Коли про нього балачка, то йому годі. Він може лише слухати, коли на нього ніхто не звертає уваги. Володько без вагань йде до млина. Правда, цікаво було б довідатись, що Василь робитиме зі своїм щеням. Але додому ще рано. У млині, як завжди, досить гармидерно. На греблі зустрічає Володько Опецькуватого Мельниченка Тонду. Це досить дурний, крикливий хлопчище, але він узяв собі за звичку завжди при людях де тільки можна кпити з Володька або робити йому прикрущі. Володько болюче це переносив, але не спромігся на рішучу відсіч, що піддавало Тонді ще більшої заохоти. Але коли хлопці залишалися самі, Тонда, здається, з приємністю слухав серйозних володькових міркувань, причому під носом у нього завжди з'являлися довгі і бридкі сопляки, які він підлизував язиком. Зустрівшись, хлопці пішли на шлюз і влізли по небезпечній досці, що дуже вгиналась над лотоки. Примостилися на мокрій колоді, що на ній опирається кросна ринви, по котрій біжить на колесо вода, і почали свої розумування. Тонда зухвало похвалявся, що він уже вміє важити мішки, красти борошно, яким кормить свого ослика, та брати від дядьків хабара – три копійки, коли він змеле дядькові кілька пудів даром. Ринвами з розвону люрить вода, повертають слизькі чорні колеса і, розбиваючись на пінєві кляки, з плюскотом летить під лотоки. Внизу кілька метрів під хлопцями вирує зеленувата глибінь. Видно запінені гребені штучних хвиль, ніби там купаються табуни розбещених чортів. Плюскіт і гомін такий, що хлопці мусять розмовляючи кричати – Тонда, розуміється, більше звиклий до цього і, мабуть, навмисне привів сюди Володька, щоб бачити, як той буде тут почуватися. Одначе Володько гідно поводився, нічим не зраджував, що він у небезпечному місці. Навпаки, він навмисно сів на слизькій колоді, звісив над вируючою глибиною ноги і бовтей собі ними, не турбуючись, що геть чисто обмастив свої штанинята. При цьому він почав свої поважні розмови. Куди, мовляв, біжиться річка? Які риби в ній? Скільки раків? Де живуть лебеді? Що ми живемо в Росії? Тощо. Все це тонда травив, видно, тяжко. Обличчя його при таких розмовах робилося довге, ніби влошати. Смішно виглядали його відуті, широкі уста. І тут сталося щось, чого Володько ніколи не міг сподіватися – Філософуючи чи стондою, звичайно й забув геть про все на світі, крім таких цікавих для нього речей, якими заповнена його тямка. І зненацька з'являється невідомо чого Василь. Він перший побачив Володька і мусив кілька разів шосили з греблі гукати його, поки той його почув. А коли ж Володько помітив брата, то по самім його вигляді зрозумів, що сталося щось надзвичайне – Володьку, а ходи швидше, мерщій. Володько аж здригнувся і мало не стратив рівноваги на свому небезпечному сідалі. Він миттю зривається і, забувши за обережність, швидко, по гнучкій дочці біжить на шлюзі. Може, Василь жартує? Ні. Вигляд поважний, безпосередній. Ну, чекай, чекай, дадуть тобі, тато, а де ж твої корови? То ти так їх пасеш? Чекай. Ай, Боже, Боже, про корови ж він справді зовсім забув.